Aki másnak vermet ás, az nevet legjobban. Lor további feljegyzései Szíves engedelmekkel most ismét átveszem a szót kockás Pierre barátunktól, aminek remélem maguk is örülnek, ha értenek valamit a kettőnk között lévő, az írás-művészettel kapcsolatos szembeszökő különbséghez. Na hát, hogy az írás művészetnél maradjunk, azon kezdem, hogy mód nagy bajban voltam. Hát talán még emlékeznek rá, hogy egy kényszer zubonynak nevezett ruhadarabban láthattak utoljára, mely ruhadarab készítője semmiféle súlyt nem helyezett arra, hogy viselője különösen kényelmesnek találja. Nem is szólva arról, hogy az illető, aki készítette, nem hódolt semmiféle divathóbortnak. Ami viszont jövőre vonatkozó terveimet illeti, meg kell vallanom, pillanatnyilag úgy éreztem, hogy egyáltalán nincs is jövőm. Foggalmam sincs róla, hogy kerültem ilyen hülye helyzetbe. A kétségtele, hogy bolondnak néztek. De kételkednem kellett eméletlenek sorozatának ilyen ösztjátékában, amelyek lehetővé tették, hogy egy gyanútlan, egyenruhás fiatal embernek valóban ne higgyék el, hogy katoda. Pláne, hogy azt higgyék róla, hogy egy bizonyos herceg. Herceg. Hát most valósággal belémnyilat a rémület erre a szóra. Eszembe jutott a herceg aki miatt ez a keserves kaland kezdetét vette. Hol lehet most a montanyoni herceg? Ha egyszerűen csak eltévedt, akkor még nincs semmi baj. Ha valami nő miatt bolyongott el, hát talán még akkor sem történik tragédia. Na, bár itt Afrikában az ilyen nőkkel való elbojongások igen sokszor életveszélyesek. Ha azonban elrabolták, Na, ez végzetes lehet. Különösen, ha nem azért rabolták el, hogy váltságdíj ellenében bocsássák csak szabadon, hanem politikai célzattal. <gül> ez esetben nem adnék az életéért egy lyukas hatost? Na de a sajátomért sem. Úgy látszik, ez a nyilallások órája. E pillanatban megint belém nyilalt a rémület. Beszembe jutott kockás és toxon őrmester. Ez a két hat fi, akiket akaratomon kívül beugrattam, hogy majd megmutatom nekik az utat az általuk keresett rablógyilkos szellája felé. Szerintem ugyan nincs különösebben nagy baj, mert hát utóvégre ezt a cellát megtalálhattak maguk is, de ha egy kicsit is idegesek, ez esetben nem a legkellemesebb találkozásokban leszük lesz bolyongásai folyamán. Hát én mondom, ez a nyilallások napja. De egyszerre, amint a fenti módon füstölöttem magamban, szívembe nyilalt egy új név. Tex Malahida, a gengster. Semmi kétség, ő rabolta el a montanyoni herceget, hiszen ő volt az első, aki megállapította a kitűnő emberekedő ifjú személyazonosságát. Na hát még ott a kocsmában. Egészen biztos, hogy elrabolta, mert az ilyen gangsternek, aki nyilván már több ízben foglalkozott emberrablással, és ezen a módon való zsarolással. Mondom, az ilyesmi az e fajta hidáknál könnyen megy. Meglátni és elrabolni egy pillanat műve volt. A szegény, gyanútlan, ifjú játékszer lehetett a világhírű Chicago igaz fickó kezében. Akármilyen jó verekedő, akármilyen talpra esett ember, ki állhatná meg a helyét Tex Malahidával szemben. – Tehát, még talán kockás sem. – Na jó, sőt, tovább megyek. Még talán én sem. Ha pedig elrabolta, na akkor nekem lőttek. Hát illetőleg még nem lőttek, de majd lőnek, ez biztos. Tizenkét puska lő majd, én ott fogok állni a fal mellett, és hogy ne tehessek ellene semmit, erre pszuronyos négyszög fog vigyázni. Barátaim és bajtársaim szuronyos négyszöge, akik mind komor arccal áldogálnak majd ott, és arra gondolnak, hogy szegény lor, szegény szerencsétlen lor, szebben is végezhette volna. Vagy a fene egye meg a pofáját, most biadtak el itt ácsorognunk ebbe a retedetes hőségbe? És azután főbe majd, és a megszomorodott szívű bajtársak hazamennek, és nem kell tovább ácsorogniuk a hőségben. Amint a fenti bajóslatú dolgokon járt az eszem, egyszerre csak arra lettem figyelmes, hogy kulcs fordul az ajtóban, és fél homályban láttam, amint két ember belép a cellámba. Már rég túl voltam azon, hogy valamint csodálkozzam, és általában, hogy valami érdekeljen, ami ebben az átkozott épületben történik. Hát annyira nem volt sötét azért, hogy nevehettem volna ki a belépő alakok körvonalait. Rögtön láttam, hogy az egyik jövevény, az alacsonyabbik, pontosan olyan kényszerzubbont hord, mint én. Egy kisét támolyog, és meglehetősen rossz kedvű. A társa, aki valami orvos vagy ápoló lehetett, amit a fehér köpenye után ítéltem, nem a leggyöngédebben leülteti az ágy szélére. Aztán kimegy. Nem is zárja be az ajtót. Úgy látszik, hogy rövidesen visszajön majd bekint kint. A kényszer egyén most felnyögött. Vén, hülye! mondta. Először is nem vagyok vén, feleltem sértődötten. Másodszor pedig... Nem magához beszéltem. Hát kihez? Magamhoz. – Maga vén? – És hülye is? – Nagyon. – Nem vitatkoztam. Kérem, ő biztosan tudja, ha mondja. – hülye! – ismételte a kényszerzú bonyos. – Hát kellett neked Európába jönni. – Ló! Már előzőleg is ismerős volt egy kisé a hangja, de most erre a szóra felfigyeltem. Na, hé-hé-hé-hé, apa, tartsa csak egy kicsit a fejét jobb felé. Na, úgy-úgy-úgy a világosságra. Letargikusan engedelmeskedett. Megerőltettem a szememet, úgy vizsgálgattam az arcát, aztán felkiáltottam. Text Malahida. Leleplező szavaimra a gengster mozdulatot tett, hogy felugorjon, de elgyengülve visszahullott ismét. Csodálkozva kérdezte. Maga kicsoda, és honnan ismer engem? Lor vagyok. Legutóbb a kocsmában találkoztunk, ahol... Ja, már. Nem is tudtam összítészolva, hogy maga bolod. Nem vagyok bolond. Na jó, hát ha itt van a bolondok házában, egy cellában, na hozzá kétszer bonyban, hát akkor mit higgyek? Hát erre a példátlan pimasságra a fejembe beszállt a vér. Na ide hallgasson maga piszok gengszter. Először is maga is bolondok házában van, másodszor maga is cellában van, Harmadszor maga is kényszerzubbonyban van. Ezek után, ha maga megállapítja a fentiekből, hogy én bolond vagyok, akkor csak azt felelhetem, hogy a bagoly mondja a verébnek, hogy nagyfejű. Utó, végre ezen az alapon én is bolondnak tarthatom magát? Egy nyugodtan bolondnak tarthat. Ma az is gazember, aki megakadályozza ebben. Hát azt hittem, maga lesz az a gazember, aki megakadályoz ebben. Nem, gazember vagyok, csak ugyan a szó nemesebb értelmében, de... Na, álljunk meg egy pillanatra, vágtam közbe izgatottan. Hogy érti ezt a pimasságot, hogy a szó nemesebb értelmében? Hát úgyhogy az gazember vagyok. – Ja, az más. Hm? Folytassa. – Gazember vagyok tehát, amint említettem, de mégsem akadályozom meg abban, hogy bolondnak tartson. Mennek pedig az az oka, hogy valóban bolond vagyok. – Á, hát ez meglep. – pagamat is. Nem tudtam ugyanis, hogy bolond vagyok. Az utóbbi időben derült ki. – Hát, aki olyanokat csinál, mint én, hát az valóban bolond. – Hát milyeneket csinált maga? – Őszinten legyek. Elhatároztam, hogy elrabolom a Montagnoni herceget. – Gazember, azonnal beverem a fejét. – Nem hinném. Akin kényszerzubony van, az a legritkább esetben tudja beverni a másik ember fejét, Na de még a sajátját sem. De ezt onnan tudom, hogy a legszívesebben én is beverném a saját fejemet, Na de nem tehetem, mert kényszerzubon van rajtam. A nyoni herceg, az a szegény, gyanútlan, rokonszemves fiú, akit rám bíztak. Akinek úgy szólván az én kezembe volt letéve az élete. És aki úgy szólván már többször megmentette az én életemet. Fogcsikorgatva mondtam. At folytassa magad, disznó. tehát elhatározta, hogy elrabolja? Igen, elhatároztam. Már most mit tagadjam? Bácsák díjat akartam érte? Főbelőnek? Most már biztos, hogy főbelőnek? Legyen nekem könnyű a föld. Tehát elhatároztam, na, és azután. volt. Egy pillanatig azt hittem, hogy rosszul hallottam. A biztonság okáért minden esetre megkérdeztem még egyszer. Hogy volt ez a ki rabolta el magát? A bontanyodi herceg, felelte egyszerűen. És azt hiszem, hogy váltságdíjat fog értem követelni. Nagy csend támadt. Ez olyan meglepő hír volt, hogy idő kellett, amíg magamhoz térek. Aztán óriási erőfeszítéssel felültem, és szúrósan a gengszter szemébe néztem. Na ne, tréfájon itt, hallja, mert megjárhatja. A Montagnoni herceg nem valami milliómos bankár csecsemője, nem filmszínésznő és nem nagyiparos. A Montagnoni herceg személyével nem lehet olyan egyszerűen játszani. Tudom, mondta szomorúan. Azt hiszem, álkapocs kapocs van, ami abból eredet, hogy játszani próbáltam a személyével. Maga tehát azt állítja, hogy a montanyoni herceg elrabolta. Hát kérem, kisül a szemem, de így van. És miért rabolta el? Hát ezt majd talán én magyarázom meg. Szólalt meg hirtelen az ajtóban az orvosköpenyes egyén, aki időközben észrevétlenül visszatért. Vóta végre ebben csak én vagyok a legkompetensebb. Élénken fordultam a hang irányába. A folyosóról beszűrődő lilakék fény megvilágította a közbeszóló arcát, és én örömmel vegyes rémülettel felkiáltottam a meglepetéstől. Az orvosköpegyes egyén, aki az előbb behozta Tex Malahidát, utána eltávozott és most ismét visszatért, nem volt más, mint a montagyoni herceg. Nagy csend volt. Az itt töltött órák már túlságosan megviselték az idegeimet ahhoz, hogy érdemileg tudtam volna gondolkodni a dolgok fölött. Már megegyződtem kissé a filmszerűen következő állandó fordulatokkal szemben. Na de hát ez azért mégiscsak túlzás volt kissé. Olyan átkozottul hülye helyzetben voltam, ahogy így feküdtem a cella padlóján, kényszerzubbonyomban, amelyből, mint jeleztem, hiányzott mindenféle kényelem és kecs. Olyan buta és fonák egy helyzet volt, ahogy ott mozdulatlanságra kárhoztatva feküdtem, és előttem állt a védencem, akire nekem kellett volna vigyáznom, és aki minduntalan bém kerekedik és meglepetéseket szerez, hogy kedvem lett volna szégyenkezve eltakarni a szemem a kezemmel. Na de ez a kész sajnos elveszett a kényszerzubony hosszú ujjaiban. Á, mondta a montanyoni herceg, és derűsen mosolygott. Engedje meg, hogy a régi játékok stílusában Romantikus hangnemben megkérdezzem magától. Oh, – Ó, ön itt? – Ő itt. Előzött meg a válaszban elkeseredett hangon Tex Malahida, ahogy ott üldögélt az ágy szélén bújnak keresztett fejjel. No, – És én is itt. – És általában mindenki itt, mondtam hasonlóan elkeseredett hangon. Azt hiszem ennek az idegszanatóriumnak a történetében még nem fordult elő ekkora forgalom. Én körülbelül olyan lelki állapotban vagyok, hogy a legszívesebben azt mondanám, ha ez még sokáig így tart, idegszanatóriumba vonulok. Na de hát nem mondhatom, hiszen úgyis ott vagyok. Talán egy másik idegszanatóriumba vonulna, feleltem mosolyogva a herceg a változatosság is, általában a levegő változás csak hasznára lehet. Na hát ennek még van kedve humorizálni. Kegyelmes uram, mondtam halálosan elkeseredve ez így nem megy tovább. Na jól van, Lord, hát jól van. Nem kérem, igen, kellemes katonai közeg, csak sajnos. Igen hamar elveszíti az önbizalmát. Sajnos, azt hiszem, az önbizalmát is elveszítettem, feleltem. Miből véli ezt? Mert legnagyobb meglepetésemre állandóan újabb és újabb események elé állít, és még csak magyarázattal sem szolgál. Ó, oh, dehogy nem, felelte élénken. Nagyon szívesen, ha ezzel örömet okozok önnek, de nem akarja esetleg, hogy kieresszem ebből a kényelmetlen egyenruhából. Hogy nem akarom-e? Hát persze csak, ha nem ragaszkodik ehhez a viselethez, de ez tudnék egészen egyéni ízlés dolga. Ha benne akar maradni, akkor padjuk. Na de ne hagyjuk, könyörgöm! A fogalmam sincs róla, hogyan került rám, és még kevésbé arról, hogy miért. Amióta megszöktem a légióból, az egyik kellemetlen meglepetés ér a másik után. Ön dezertált. Igenis dezertáltam, és éppen exzellenciád miatt. Hogyan én miattam? Ó, oh, ez... – Sajnálatos. – Na de mennyire sajnálatos. Ma ma kevesek közé tartozom, akik határozottan jól érzik magukat a légióban. Hát kérem, sikerült jó nevet és pompás minősítést kiverekedni magamnak az idők folyamán. Most meg mégis kénytelen voltam megszökni, mert elveszítette megszerenciádat. Hey, – Ej, hey, kedves Lar. Ön úgy beszél, mintha én pénztárca volnék, vagy más hasonló értéktárgy. Az mindegy. Rám excellenciádat, és én nem tudtam Excellenciáddal elszámolni a parancsnokságom előtt. Nagyon megijedtem, hogy valami baja történt, és még jobban megijedtem attól, hogy milyen bajom történhet nekem ebből kifolyólag. Hát tehát megszöktem. Csajnálatos. Ismételt a herceg. Rendkívül sajnálatos. Valóban meggondolatlanság volt. Tőlem öröm megfeledkeznem. Illetve arról, hogy önre nézve kellemetlen következményei lehetnek a dolognak Úgy. Hát. hát tehát. Megfeledkezett rólam. Igen, és mélénken sajnálom. Hát tudja, úgy történt a dolog, hogy mikor elváltunk, és nekem már csak néhány lépésem volt hazáig. Ez a gangster úr, és itt Tex Malahidára mutatott. Megtámadott engem, és el akart rabolni. Hát én soha se szerettem, ha elrabolnak. És ezért súlyos szebrehányásokkal illettem, amíg tőle kisé gyengélkedni kezdett. Ekkor villantált az agyamon az ötlet, hogy mi lenne, ha én rabolnám el őt. Madd -e -e -e még úgysem volt. Egy elrabolt gengszter főnök, akiért váltságdíjat követelnek. Váltságdíjat akar értem kapni. Hördült fel tex Malahida, és bíbor pirosra gyúlt az arca a szégyenkezéstől. Hogy ne? bólogatott a herceg. Kitől? Elj már hát a társaitól kérem. Eltőn nagyon furcsa a köznép, hiszen ez csak logikus, a magától is rájöhetett volna. Jaj! elsüllyedek, suttogta Tex Malahida. Készséggel elismerem, hogy nagyon kellemetlen szituáció. Ön talán brestelkedik is miatta. Hát de válja be őszintén, nem rossz ötlet ez tőlem. Egészen biztosra veszem, hogy a többi gengszter urak megadják önért a kívánt összeget. Na megy feltéve, ha szükségük van a főnökükre. Ez rendben van, mondta Malahida. Biztosan megadnák. De hát csak nem teszi már meg velem ezt a szégyent. Hogy ne tenném. Utóvégre csak rebányzsálom magam. Ön is el akart rabolni engem? Az nem sikerült. Én is el akartam rabolni önt? De ez sikerült? Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. Ha hagyjuk kérem a divatja múlt slágereket, mondta idegesen Tex Malahida. Na, és mennyit fog értem követelni? 50 ezer dollárt. Oh, remélem nem kevesli. Sok hallom. 50 ezer dollár. Tehát hiszen ez szörnyű. Hát miért? Ön mennyit akart követelni, értem? Én százezer dollárt akartam, de hát az mégiscsak más. Utó végre egy herceg. Ó, kérem, bókolt a herceg. Ön is herceg az ön társadalmában. Hát de adjuk az alkudozást. Azt hiszem, nem méltó hozzánk. Engedje, hogy folytassam a beszámolómat. Felém fordult. Ha mondom, így történt, elraboltam a mellékelt gangster urat, és akkor töprengeni kezdtem, hogy hova vigyem. Egy kicsi rossz állapotban volt, és erősen szédült, mert nem bántam jól vele. Éppen ezért valósággal cipelni kellett minden részeg embert. Beültettem egy taxiba, és ide oda szaladgáltam vele, azon törve a fejem, hol helyezzem el. Véletlenül fele jöttem, és amikor kipillantottam a taxi ajtlakán, a legnagyobb meglepetésemre felfedeztem önt, amint éppen keresztül rohant. A rohanásából arra következtettem, hogy kergetik. Igen, ismertem el nagyon szemrehányó hangon. Borzasztóan kergettek. Sajnálatos. Én győzöm hangsúlyozni, hogy rettentően sajnálatos. Hát mondom, felfedeztem önt, amint éppen veszettünk rohanok. Úgy van. Láttam, amikor felkapaszkodik a fára, és beugrik ide. Aztán ez a látvány ötletet adott nekem. Na nézze csak herceg, mondtam magamnak. Keresve sem találhatna jobb rejtek helyet saját maga is a fogja a számára, mint ezt a kellemes épületet. Körüljártam a villát, és találtam egy hátsó kaput, amit úgy látszik elfelejtettek bezárni. Így bejutottam. Először valami raktárhelyiségben kötöttem ki, de fogjom ekkor nyugtalankodni kezdett, mire kénytelen voltam megverni egy kis betől lecsillapodott. A helyiségben szerencsére találtam egy kényszerzubbonyt és egy orvosi köpenyt. Ezen testvériesen megosztottunk. De az orvosi köpeny jutott nekem, a kényszerzubbony a rabló úrnak. Na hát, azóta bujkálunk. Kisészét a kezét, és hozzátette. Hát, így történt. És most mi a terve Excellenciádnak? Meddig akarja itt tartani texmala a hidat? Ó, hát, ameddig meg nem kapom a váltságdíjat, ehhez ragaszkodom. Szintén szóban nincs szükségem a pénzére, és méghelyet hozzájutok, jó tékony fordítom. Na de így találom igazságosnak, hogy igenis fizessenek. Nem gondolja, hogy igazam van? Hát teljesen igaza van, de nem hallgathatom el, hogy igen kellemetlen helyzetbe kerültünk. Fel alájárkáltam a cellában, mert noha a herceg már percekkel előbb kiszabadított a kényszerzubbonyból, azért még mindig zsibbattak voltak egy kisé a tagjain. Elmondtam a hercegnek, hogy miért fogta körül a villát az a rengeteg katona, akit a folyosókon való bolyongásai közben láthatott az ablakon keresztül. Megemlítettem a hasfelmetsző pityut, és bíztattam, hogy nézzen ki. Kétségtelen, hogy azóta már elfogták ezt a gyilkost, és a katonaság is eltávozott. Ez esetben pedig indulhatunk mi is. Ha nagyon ragaszkodik Tex Malahidához és a váltságdíjhoz, hát akkor magunkkal vihetjük a gengsztert. Bólintott, és kiment, hogy megnézze. Valóban eltűnte a katonaság. Néhány pillanat múlva már bent volt ismét. Hát kérem, mit kisé zavaros állapotok vannak. A katonaság most is körülveszi a villát, ez azonban sokkal kevésbé izgatna, mint az a látvány, amit az ibét láttam. Hát mit látott, excellenciát? kérdeztem rosszat sejtve. A furcsa dolgot. Egy fehér köpenyes, szemüveges orvos haladt át ezen a folyosón, és két légionárius terelt maga előtt. Az egyik hatalmas termető, roppant széles vállú, és nagyon dühös óriás volt. A másik pedig idősebb áltisztnek látszott, de ez utóbbi rendkívül dühös volt. Hogy érti azt excellenciád, hogy maga előtt terelte őket ez az orvos? Hát akiket említ, az Toxon örmester és a barátom Kockás Pierre. Na de hát utóvégre ezek nem olyan emberek, akiket csak úgy terelgetni lehet. Ez a text Malahida sem olyan ember. Hát is látja, mégis órák óta terelem ide -oda. – Az más, feleltem. Tex Malahidan kényszerzubbony van. – Maga nevetni fog, barátom. Az említett két légionáriuson is kényszerzubbony van.